Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ сорок шостий Арделія Меп готувала, коли мала бажання, і коли вона готувала таки, виходило неймовірно смачно. Її предки були ямайцями та Галла, і наразі вона займалася куркою Джарк. Галла – етнічна група чорношкірого населення США, розмовляють креолійською мовою на англійській основі. Курка Джарк – карибський рецепт гострої печені з курки. Арделія чистила від насіння перець шотландський капелюшок, обережно тримаючи його за ніжку. І оскільки вона відмовлялася платити набавку за порізаних курчат, то доручила цю справу Стаглінг, видавши їй різницький ніж і різницьку дошку. «Якщо залишиш великі шматки, Стаглінг, то вони не вберуть у себе приправу, так як дрібніші», – уже вкотре пояснила Меп, а тоді взяла ножа і рубонула ним курячу спинку. З такою силою, що до фартуха прилипли кістяні скалки. «Ось, отак. Ти що таке робиш? Шиї викидаєш. Ану поверни цю красу на місце». І за хвилину. «Я сьогодні була на пошті? Відправляла мамі взуття?» «Я теж ходила на пошту. Могла б прихопити». «Ти нічого не чула на пошті?» «Ні». меб кивнула, геть не здивувавшись. Мені тут барабан настукав, що у твою пошту передивляються. Хто? Секретна директива від поштового інспектора. Ти цього не знала, ге Ні. Тоді знайся про це якимось іншим чином, щоб не підставляти мого друзяку з пошти. Окей. Старлінг на мить відклала ніж. Господи, гарделіє. Вона пригадала, як стояла біля поштового віконця, купляла марки і геть нічого не могла прочитати на кам'яних обличчях заклопотаних поштарів, більшість із яких були афроамериканцями, а декотрих вона навіть знала особисто. Очевидно, хтось хотів їй допомогти і неабияк ризикував, бо за таке можна отримати кримінальне покарання і позбутися пенсії. Очевидно, хтось із них довіряв Арделії більше, ніж Стаглінг. Разом із неспокоєм Стагринг відчула спалах радості, що афроамериканська гаряча спільнота зробила їй таку послугу. Може, у такий спосіб вони визнали, що Стагринг застрелила Евелду Драмго з метою самозахисту. — А тепер візьми оту зелену цибулю, потовчи її руків'ям ножа і передай мені. — Товчи повністю, разом із зеленими стеблинами, — сказала Арделія. Покінчивши з попередньою обробкою продуктів, Старлінг вимила руки, перейшла в бездоганний порядок вітальні Арделії та сіла. Арделія прийшла за хвилину, витираючи руки кухонним рушником. «Що це бляха за херня? спитала Арделія. Подруги мали звичку лаятися від душі, перш ніж перейти до дійсно зловісних тем. Так у середні віки насвистували для хоробрості, проходячи повз цвинтар. «Та хай мене чорт, якщо я знаю», – відповіла Стаглінг. «Який сучий син риється в моїй пошті? От про що я хотіла б довідатись». «Мої люди змогли простежити наказ тільки до Офісу поштового інспектора». «Річ не в Перестрілці, не в Евелді», – сказала Стаглінг. «Якщо вони передивляються мою пошту, то, певно, річ у докторі Лекторі». «Ти ж, чорт забирай, здавала кожну звісточку, що він тобі посилав. Поговори про це з Кроуфордом». «Ще і як поговорю? Якщо мене перевіряє ВПВ від бюро, то про це я дізнаюся. Мабуть. Якщо це ВПВ від Міністерства юстиції, то непевно». Міністерство юстиції та його дочерня структура ФБР мають різні відділи професійної відповідальності які, теоретично, мали б співпрацювати, але інколи конфліктують. Серед співробітників такі конфлікти називають змаганням, хто далі надзюрить. І агенти, які опиняються між двох вогнів, інколи тонуть. До того ж, генеральний прокурор із міністерства, політичний ставленик, може в будь-який момент утрутитися і перебрати делікатну справу у свої руки. Якщо вони знають, що Ганібал Лектор щось замислив, «Що він десь неподалік, то мають тебе про це повідомити, аби ти була насторожі. Стагрінг, ти часом не відчуваєш, що він десь поруч?» Стагрінг похитала головою. «Я ним сильно не переймаюсь. Не в такий спосіб. Раніше я роками могла про нього не думати. Тобі знайоме те важке відчуття, таке сіре, свинцеве відчуття, коли ти чогось боїшся? У мене такого ніколи не було». «Просто гадаю, що якби в мене були проблеми, я б про це здогадалася. Що б ти зробила, Старлінг? Що б ти зробила, якби побачила його перед собою? Отак, зненацька. Ти вже все для себе вирішила? Ти взяла б його на мушку? Взяла б його сраку на мушку, щойно дістала б пістолет зі штанів». Арделія засміялася. «А тоді що?» Усмішка Старлінг щезла. Тоді вибір за ним. Ти змогла б його пристрелити? Щоб він і мені кишки не випустив. Ти що, жартуєш? Боже мій, Арделія, сподіваюся, до цього ніколи не дійде. Я була б рада, якби вдалося знов посадити його за ґрати, І щоб при цьому ніхто не постраждав. І він сам теж. Хоча, скажу тобі чесно, інколи я думаю, що як його колись заженуть у глухий кут то мені варто втрутитись. «Що ти таке кажеш?» «Якщо я там буду, у нього з'явиться більше шансів вижити. Я б не стала в нього стріляти через те, що боюся його. Він же не людина-вовк. Вибір буде за ним». Людина-вовк – прізвисько, яке Фройд дав одному зі своїх пацієнтів із маніакально-депресивним синдромом. «А ти його боїшся, бо боятися варто». Знаєш, Гарделія, що насправді страшно. Страшно, коли хтось каже тобі правду. Мені хотілося б, щоб він уникнув голки. Якщо це в нього вийде, якщо його посадять у психіатричний заклад, то він становить достатній науковий інтерес, аби йому забезпечили пристойні умови. Проблем із сусідами по камері в нього точно не виникне. Якби він потрапив у буцегарню, я б подякувала йому за записку. Не можна вбивати таку людину. Настільки божевільно, щоб говорити чисту правду. Твою пошту моніторять не просто так. У них є на те судова постанова, яку утримають десь під замком. Поки що за нами ніхто не слідкує. Таке ми помітили б, сказала Арделія. Я б не стала виключати можливості, що ті сучі діти знатимуть про його приїзд, але нічого б тобі не скажуть. Будь завтра обережною. Містер Кроуфорд нас би повідомив. У них не вийде провернути серйозну операцію з лектором, не залучивши до справи Кроуфорда. — Забудь про Джека Кроуфорда, Стагрінг. У тебе сліпа пляма в цій ділянці. Що, як на тебе вже нагострили зуби? За те, що ти говориш багато зайвого, що не дала Крендлерові залізти тобі під спідницю? Що, як хтось хоче тебе знищити? — Ого. А тепер я вже серйозно переживаю за свого інформатора. Ми можемо щось зробити для поштаря. Повинні щось зробити. А ти думаєш, хто приходить на обід? Молодець, Арделія. Стривай хвилиночку. Я гадала, що це я приходжу на обід. Можеш узяти з собою додому пару шматочків. Дяки. На здоров'я, дівчинко. Мені й тільки в радість. Розділ 47 Колись давно, ще в дитинстві, Старлінг переїхала з дощаного будинку, що стогнав під вітром, до міцної будівлі з червоної цегли, лютеранського притулку. У тому ветхому сімейному гніздечку в далекому дитинстві була тепла кухня, де вона їла зі своїм батьком апельсини. Але смерть знає, де стоять ці маленькі будиночки, у яких мешкають люди, що виконують небезпечну роботу за малі гроші. Батько поїхав із того будинку своїм пікапом на нічне патрулювання, де його і убили. Старлінг виїхала з будинку прийомної родини на Кобилі, яку тримали на забій, поки в сараї на фермі різали ягнят, і знайшла собі прихисток у лютеранському притулку. Відтоді державні заклади, великі й міцні, дарували їй відчуття безпеки. Може, у лютеранському притулку бракувало тепла і апельсинів, і аж ніяк не бракувало Ісуса. Проте там існували чіткі правила, і якщо ти їх розумієш, усе гаразд. Доки йшлося про неупереджену оцінку її роботи, доки вона вправлялася зі службовими завданнями, Стагрінг почувалася в безпеці але їй бракувало хисту до відомочої етики. Тепер, коли вона рано вранці вибралася зі свого старого мустанга, високі мури Квантіко вже не здавалися великим цегляним нутром, що колись дарувало їй прихисток. Навіть сам вхід до будівлі був наче викривлений у неспокійному повітрі, що вирувало над паркінгом. Вона хотіла побачитися з Джеком Кроуфордом, Проте часу не було. На алеї Хогана мала розпочатися зйомка, щойно за обрію встане сонце. Розслідування бідні на Фелічані вимагало відтворення подій, що фіксуватиметься на плівку. І знімальним майданчиком мала бути алея Хогана у Квантіко. Треба було врахувати кожен постріл, кожну траєкторію. Стаглінг довелося грати саму себе. Фургон для стеження також був автентичним. Свіжі дірки від куль замазали мастикою. Та ще не встигли пофарбувати. Знов і знов вони вибігали зі старого фургона. Знов і знов агент, який грав Джона Брігама, падав до лілиць. А той, що грав Бьорка, судомився на землі. Цей процес, під час якого використовувалися гучні холості набої, витиснув із неї останні соки. Закінчили вони вже по обіді. Стаглінг зняла сватівську амуніцію і пішла в кабінет до Джека Кроуфорда. Тепер вона знову називала його містером Кроуфордом, а він здавався все більш віддаленим і невловимим. «Хочете Алка Зельцеру, Стаглінг?» – спитав він, коли побачив її у дверях кабінету. Протягом дня Кроуфорд приймав цілу низку патентованих ліків, а ще приймав Гінгко Білоба, Соу Палметто, «Сент-Джонс-Вотер» і «Дитячий аспірин» – натуральні рослинні препарати від цілого комплексу хвороб. Пив лікає з долоні в певному порядку, закидаючи назад голову, наче ковтав чарочку спиртного. Протягом кількох останніх тижнів він став знімати на роботі піджак від костюма та вдягати светер, який йому сплала покійна дружина Белла. Тепер він здавався набагато старшим за батька Стаглінг, такого, яким вона його запам'ятала. Містер Кроуфорд, мою кореспонденцію хтось розкриває, і в них це не дуже добре виходить. Таке враження, наче клейстер, розпарюють над чайником. За вашою поштою стежать відтоді, як вам написав лектор. Тоді вони просто продивлялися посилки на флуороскопі. То нічого, але ж я розбираюся в особистій кореспонденції. Ніхто мені нічого про це не казав. То не наш ВПВ. І не помічник Док, містера Кроуфорд. Помічник Док – персонаж старого британського мультика. Собака поліцейський. Це якесь велике ЦБ, що має повноваження видати секретний дозвіл на перегляд кореспонденції згідно з третім розділом. «Але схоже на те, що листи відкриває аматор!» Стагрінг мовчала, поки він не продовжив. «Сподіваюся, ви дізналися про це саме з недбало розкритих конвертів, так, Стагрінг?» «Так, сер!» Кроуфорд підібгав губи і кивнув. «Я цим займуся!» – мовив він, перебираючи у верхній шухляді робочого стола пляшечки з патентованими ліками. Переговорю з Карлом Ширмером з Міністерства юстиції. Якось вирішимо це питання. Ширмер також добував на посаді останні дні. Циганська пошта донесла, що він мав вийти на пенсію наприкінці року. Усі поплічники Крофорда вже виходили на пенсію. Дякую, сер. Є якісь таланти на поліцейських курсах. Відділу кадрів варто мати когось на увазі. Про криміналістичну лабораторію нічого не можу сказати. Вони соромляться розбирати зі мною злочини на сексуальному підґрунті. Є парочка пристойних стрільців. Таких у нас по зав'язку, – мовив Кроуфорт і швидко додав. Я не про вас. Стаглінг увесь день відтворювала сцену смерті Джона Брігема і ввечері пішла на його могилу на Арлінгтон. Вона поклала руку на надгробок, з якого ще не змився пил від каменярського долота. Раптом вона ясно відчула губами той дотик, коли поцілувала Брігама в чоло. Холодне, наче мармур, покрите пилом від пудри, що її наклали в похоронному бюро. Тоді вона останнє підійшла до його домовини і вклала йому в руки під білі рукавички власну медаль яку отримала на відкритих змаганнях із вогнепальної зброї. Тепер на Арлінгтоні вже опадало листя, встеляло переповнену мерцями землю. Тримаючи руку на надгробку Брігама і позираючи на нескінченні ряди могил, Старлінг замислилася. Скільки ще таких бійців загинули марно через дурість, егоїзм і непримиренність утомлених старих керівників. Для воїнів – Аглінгтон – сакральне місце. Байдуже, вірять вони в Бога чи ні. І трагедія полягає не в смерті, а в марній загибелі. Вона відчувала зв'язок із Брігамом, який аж ніяк не слабшав від того, що вони так і не стали коханцями. Опустившись на одне коліно біля надгробка, вона пригадала. Він ніжно запитав у неї дещо, і вона відповіла. А потім він спитав від щирого серця, чи можуть вони лишитися друзями. І вона погодилася, також від щирого серця. Стоячи на колінах в Арлінгтоні, вона подумала про далеку могилу батька. Старлінг не відвідувала її відтоді, як закінчила перший рік у коледжі і пішла на батькову могилу, аби розповісти йому про це. Вона замислилася, чи не час туди повернутися. Крізь чорні гілки дерев на Арлінгтоні пробивався захід сонця. Помаранчевий, як апельсин, що вона колись ділила з батьком. Від звуку далекого рішка її проймало Над Надгробок холодив руку. Розділ 48 Її видно крізь пару нашого дихання. У чистому небі над Ньюфаундлендом сяйна блискуча цятка, що зависає в сузір'ї Оріона, а тоді повільно лине далі, понад нашими головами. Боїнг 747, прямує на захід. Стає дибки проти вітру, що дме зі швидкістю 100 миль за годину. У хвості літака, де розташовують учасників комплексних турне, Сидять 52 туристи фантазії Старого світу, які відвідали 11 країн за 17 днів. А тепер повертаються до американського Детройта і канадського Вінзора. Ширина сидінь на рівні плечей становить 20 дюймів. Ширина сидінь на рівні стегон становить 20 дюймів. Це на 2 дюйми більше за той простір, що припадав на одного раба середнього шляху. Етап шляху, яким мільйони африканців доправлялися рабами в Новий світ. Пасажирів харчують холоднючими сендвічами зі слизьким м'ясом і плавленим сиром. Вони дихають чужими випарами і бздинням, що йдуть із економної системи регенерації повітря. Така собі варіація стічної настоянки, якою скотарі почали годувати свиней у 1950-х. Доктор Ганнібал Лектор сидить по центру середнього ряду, в хвостовій частині літака. Обабіч нього – діти. На крайньому сидінні жінка з немовлям на руках. Після стількох років у камерах і перев'язах доктор Лектор не любить перебувати в обмеженому просторі. На колінах хлопчика, що сидить поруч, безупину пищить електронна іграшка. Як і багато інших пасажирів, розсіяних по найдешевших місцях, доктор Лектор почепив на себе яскраво-жовтий значок зі смайликом і надписом «Кан-Ам Тури» великими червоними літерами. І, як і решта туристів, він одягнений у непрофесійний спортивний костюм. На його костюмі стоять емблеми хокейної команди «Торонто Maple Лівс». Під костюмом на голе тіло прив'язана велика сума грошей готівкою. Доктор Лектор уже три дні їздить із цією туристичною групою. Він викупив собі місце в паризького брокера, що торгував квитками туристів, які в останній момент скасували поїздку через хворобу. Чоловік, який мав би сидіти на місці доктора Лектора, відправився додому в Канаду в дерев'яній скрині після того, як його серце не витримало підняття на купол собору Святого Петра. Після посадки в Детройті доктор Лектор має пройти паспортний контроль та митницю. Він знає, що співробітники міграційної служби і служби безпеки в усіх великих аеропортах Нового світу вже отримали наказ його виглядати. Інколи його фото висить на стіні кабіни паспортного контролю, в інших випадках чатує біля гарячої клавіші комп'ютерів служб безпеки та міграції. Однак доктор Лектор сподівається, що йому таки пощастить. Імовірно, служба видала своїм співробітникам знімок його старого обличчя. Фальшивий паспорт, за яким він потрапив до Італії, не має відповідної архівної справи в країні проживання. Тож поточний вигляд доктора немає звідки взяти. Ринальдо Патці спробував полегшити собі життя і задовольнити Майсона Верджера, узявши з картотеки карабінерів папку, куди були вкладені фотографії та негатив, за якими виготовили пермесо ді і дозвіл на працевлаштування для доктора Фелла. Доктор Лектор знайшов їх у портфелі Пацці та знищив. Якщо тільки Патці не фотографував доктора Фелла зі схованки, Існують непогані шанси на те, що у світі немає зображення нового обличчя доктора Лектора. Воно не сильно відрізняється від старого. Трохи колагену навколо носа і на щоках. Інше волосся, окуляри. Але відмінність достатня, якщо не привертати до себе увагу. Аби сховати шрам на тильному боці руки, він скористався стійким косметичним засобом та автозасмагою. Він очікує, що міграційна служба в аеропорті «Метрополітен» міста Детройт розділить перебулих у дві черги – для власників паспорта США і для всіх інших. Він обрав прикордонне місто, аби в другій черзі було повно народу. У цьому аеропорті сила селен канадців. Доктор Лектор сподівається, що на контролі його пропустять разом зі стадом, якщо тільки стадо його прийме. Він уже відвідав із цими туристами кілька історичних пам'яток і галерей, потушкувався з ними в салонах літаків, але всьому є межа. Він не може їсти разом із ними ті помиї, якими авіакомпанії годують своїх пасажирів. Утомленим туристам натирає взуття, їх дратує власний одяг та супутники. Вони коперсаються в коробочках із вечерею, вибирають із сендвічів листя салату що встигло почорніти від холоду. Доктор Лектор не бажає привертати до себе увагу і чекає, доки інші пасажири розберуться зі своїми жальгідними наїдками. Сходять у туалет і, доки, більшість із них позасинає. Десь далеко в передній частині салону крутять обридлу кінострічку. Доктор так само чекає, терплячий, мов пітон. Маленький хлопчик у сусідньому кріслі засинає над електронною іграшкою. По всьому салону літака над сидінням пасажирів вимикаються вогники. Тоді і тільки тоді, потайки роззернувшись навколо, доктор Лектор дістає з-під сидіння свій особистий ланч в елегантній жовтій коробці з брунатним обідком. Їжа з Фошона, паризького гастробутика. Коробка перев'язана двома шовковими стрічками. Кольори – дібера нофтон. Доктор Лектор запас собі чудовий ароматний паштет із фуагра та трюфелів, а також анатолійський інжир, у якого з плодоніжок і досі сочиться сік. Також доктор мав півпляшки улюбленого сент стеф Шовковий бант із шурхотом розв'язується. Доктор Лектор збирається скуштувати інжир. Уже тримає плід біля рота. Ніздри тріпочуть від аромату. І поки він вирішує, чи з'їсти всю фігу одним ласим укусом, чи розділити на два рази, електронна гра в сусідньому кріслі видає писк. Потім ще один. Не повертаючи голови, доктор ховає фігу в долоні і позирає на дитину поруч. З відкритої коробки розходяться пахощі трюфелів, фуагра та коньяку. Хлопчик перенюхується. Вузькі і блискучі мову оченята обертаються вбік, до ланчу доктора Лектора. Він говорить пронизливим голосом, виробленим у суперництві з братами і сестрами. «Містере! Містере!» Він не збирається замовкати. «Що таке?» «Це один із тих особливих обідів?» «Ні». «То що там у вас таке?» Хлопчик розвертає обличчя до доктора Лектора і починає канючити повним ходом. «Дайте вкусить!» «Я б з радістю!» – відповідає доктор Лектор, помічаючи, що велика голова хлопчика тримається на худенькій шиї, не товщий за свинячу вирізку. «Але тобі не сподобається. Це печінка!» «Ліверна ковбаска? Круто!» «Мамка буде не проти! Мам!» Дивна дитина. Любить ліверні ковбаски і спілкується або ниттям, або криком. Жінка з немовлям на руках, яка сиділа з краю ряду, почала прокидатися. Пасажири з переднього ряду, які відкинули спинки крісел так низько, що доктор Лектор чув запах їхнього волосся, почали озиратися крізь шпарини між сидіннями. Ми тут намагаємося поспати. Мам, можна мені семвічу? Немовля на мамчаних колінах прокинулась і заплакало. Мамка засунула палець під підгузок. Результат виявився негативним, тож вона дала маляті соску. Що це ви намагаєтеся йому дати, сер? Це починка, мадам, відповів доктор Лектор якомога тихіше. Я нічого йому не да. «Ліверна ковбаска моя любима! Хочу! Він сказав, що дасть мені шматочок!» Останнє слово хлопчик розтягнув у пронизливому писку. «Сер, якщо ви зібралися щось дати моїй дитині, то чи не можу я на це подивитися?» Стюардеса з припухлим від сну обличчям зупинилася біля крісла жінки з розкливим немовлям. «У вас усе тут гаразд? Вам щось перенести? Підігріти пляшечку?» Жінка дістала закупорену дитячу пляшечку і віддала її стюардесі. Потім вона ввімкнула горішній світильник і, шукаючи соску, звернулася до доктора Лектора. «Ви не передасте мені свою коробку? Якщо ви щось пропонуєте моїй дитині, то я хочу це побачити. Без образ, але в нього капризний шлунок». «Ми щодня лишаємо наших дітей у садочку, довіряючи їх чужим людям». І водночас, відчуваючи за це провину, насаджуємо дітям параною та страх до незнайомців у такі моменти монстр має бути особливо обережним, навіть якщо цей монстр геть байдужий до дітей, як доктор лектор Він передав мамці коробку з фошона. О, чудовий хлібець, мовила вона, ткнувши в булочку під гусковим пальцем. Можете взяти це собі, мадам. «Алкоголю я не хочу», – сказала вона і озирнулася, чекаючи на смішки пасажирів по сусідству. «Не знала, що його можна проносити на літак. Це віскі? На цьому рейсі дозволено випивати? Я лишу собі цю стрічку, якщо вона вам не потрібна». «Сер, на цьому літаку не можна розпивати алкогольні напої», – втрутилася стюардеса. «Я збережу для вас цю пляшку. Зможете забрати її на виході». «Звісно, дуже вам вдячний», – сказав доктор Лектор. Доктор Лектор умів відмежовуватися від свого оточення. Умів його не помічати. Писк електронної іграшки, хропіння і бздіння – це все ніщо порівняно з пекельними криками, які він чув у крилі для буйних хворих. Сидіння в літаку спричиняло не більше незручностей, ніж перев'язи. Як він уже багато разів робив у своїй камері, доктор Лектор відкинув голову назад, заплющив очі і відійшов у затишок і спокій свого палацу пам'яті. Надзвичайно гарне місце, здебільшого. У цю мить металевий циліндр, що з гудіння на схід проти вітру, несе в собі палац із тисячою кімнат. Колись ми вже відвідували доктора Лектора в палаццо Капоні. І зараз ми так само підемо слідом за ним, у його уявний палац. Фоє, Нормандська капела в Палермо. Сувора, вічна краса, де єдиним нагадуванням про смерть стає підлога з вирізбленими черепами. Якщо доктор Лектор не поспішає дістати зі свого палацу якусь інформацію, то зупиняється тут на деякий час. Так він чинить зараз. Насолоджується красою капели, а поза нею величезна і багатогранна, світла й темна будівля, яку спорудив для себе доктор Лектор. Палац пам'яті – це мнемонічна система, добре відома давнім ученим, які зберегли там багато інформації протягом темних віків середньовіччя, коли вандали палили книги. Як і вчені минулого, доктор Лектор зберігає там колосальний обсяг інформації, прив'язуючи знання до певних об'єктів у тисячах кімнат. Але, на відміну від людей античності, доктор Лектор використовує палац іще з однією метою. Інколи він там живе. Цілі роки минули між цих вишуканих експонатів. Поки його тіло лежало в перев'язах у камері, Крила для буйних хворих, поки від криків вібрували грати, мов струни пекельної арфи. Палац з Ганібала Лектора величезний, навіть за мірками середньовіччя. Якби він існував у матеріальному світі, то розміром і архітектурною складністю міг би позмагатися з палацом Топкапі в Стамбулі. Ми наздоганяємо доктора вже тоді, як м'які музейні пантофлі уяви Перенесли його з воє до великої зали Пір Року, Палац побудовано згідно з законами, відкритими Сімонідом Кеоським, і вдосконаленими Цицероном чотири віки по тому. Легка конструкція, високі стелі, зали, прикрашені витворами мистецтва і інсталяціями з пам'яті, живими, дивовижними, інколи приголомшливими і абсурдними, часто красивими. Об'єкти гарно розташовані, добре освітлені, як це буває у великих музеях. Проте стіни пофарбовано не музейними нейтральними кольорами. Як і Джотто, доктор Лектор розмалював стіни своєї уяви фресками. Він вирішив відшукати домашню адресу Кларіс Стаглінг. раз уже зайшов до палацу. Але не поспішає, тож зупиняється біля підніжжя Величних Сходів де стоять бронзові статуї Зріачі. Ці високі бронзові вояки переписуються Фідієві і підняли їх із морського дна вже в наш час. Вони є центральним елементом зали, де фрески на стінах можуть переказати всього Гомера і Софокла. За бажанням доктора Лектора, ці бронзові лики почнуть цитувати Мелеагра Гадарського, але сьогодні він просто хоче на них подивитися. Тисяча кімнат, довгі милі коридорів. Сотні фактів, прив'язаних до кожного об'єкта в кожній залі. Приємний перепочинок чекає на доктора Лектора. Всюди, де б він не зупинився. Але в нас із доктором є одна спільна риса. У підвалах наших сердець і місків чатує небезпека. Тутешні кімнати аж ніяк не чудові, світлі та просторі. У підлозі нашого розуму є дірки, як у долівці середньовічного підземелля. Смердючі льохи, ублієти, походить від французького забувати. Названі так на честь забуття. Тюремні камери з вузькими проходами, викладеними з міцного каменю, з дверцятами при вході на горі. Ніщо не може покинути їх без крику, позбавляючи нас тягаря. Струс, захисні споруди падають, і спалах спогадів підпалює отруйні гази. На волю вириваються речі, ув'язнені роками, і тепер вони вибухають болем, спонукають нас до небезпечних учинків. Сповнені страхом і захватом, ми йдемо слідом за доктором, поки він швидкою, легкою ходою прямує коридорами, що сам для себе збудував. Крізь ароматний гарденій, під пильним наглядом великих статуй, при світлі картин. Його шлях лежить повз бюст Плінія. Він оминає його з правого боку і піднімається сходами до зали адрес. Кімнати з рядами статуї картин, розташованих у чіткому порядку, на великій відстані одне від одного, добре освітлених, згідно з рекомендаціями Цицерона. Ах, третій альков від дверей праворуч, де більшість простору займає картина із зображенням святого Франциска, який згодовує Міль Шпакові. Старлінг, прізвище Кларіс, з англійської перекладається як Шпак. На підлозі перед картиною інсталяція з пофарбованого мармуру в натуральний розмір. Парад на Арлінгтонському національному цвинтарі, на чолі якого Ісус. Йому 33, і він сидить за кермом вантажівки «Форд», моделі Т-27, бляшану лізі. А Едгар Гувер стоїть у кузові в балетній пачці і махає рукою невидимому натовпу. За ним марширує Кларіс Стаглінг із гвинтівкою «Енфілд-308» на плечі. Здається, доктор Лектор радий бачити Стаглінг. Колись давно він отримав її домашню адресу в Студентській асоціації Університету штату Вірджинія. Він зберігає адресу на цій інсталяції і тепер заради власного задоволення видобуває цифри і назву вулиці, де мешкає Стагрінг. 3327, Тіндал, Арлінгтон, Вірджинія. 22308. Доктор Лектор може рухатися просторими кімнатами свого палацу з надприродною швидкістю. З його рефлексами та силою, з і митким розумом доктор Лектор добре озброєний проти матеріального світу. Але в глибині його самого є такі місця, куди спускатися небезпечно. Де цицеронова логіка, правила впорядкованого простору і світла, не чинні. Наразі він вирішив відвідати свою колекцію старовинного текстилю. Він збирається написати листа Мейсонові Верджеру, і тому хоче переглянути текст «Овідія» на тему запашних олій для обличчя, що докладався до древніх ткацьких виробів. Він крокує далі цікавим килимом плаского плетіння, що приведе його до зали ткацьких верстатів і текстилю. У світі Боїнга 747 голова доктора Лектора лежить на спинці сидіння – Очі заплющені. Голова злегка хитається, коли літак пірнає в повітряні ями. З краю його ряду немовля покінчило з пляшечкою, але ще не заснуло. Личко дитини червоніє. Мамка відчуває, як маленьке тіло під ковдрою напружується. Потім розслабляється. Вона не має жодного сумніву в тому, що відбулося. Не має потреби лізти пальцем у підгузок. З переднього ряду чути чийсь голос «Господи!». До затхлого, мов у спортивній залі смороду, в салоні літака додається ще один запах. Маленький хлопчик, що сидить біля доктора Лектера, звик до пахощів немовляти і продовжує їсти ланч від Фошона. Під палацом пам'яті прочиняються дверця талюхів, під земелля розчахують роти, випускаючи мертвецький сморід. Небагатьом тваринам вдалося пережити артилерійський та кулеметний вогонь у бою, який забрав життя батьків Ганнібала Лектора і пошрамував та випалив дерева великого лісу біля їхнього родинного маєтку. Стороката зграє дезертирів, які оселилися в глухій мисливській халупі, харчувалися тим, що потрапляло їм до рук. Якось вони знайшли херляве оленятко, недолуге зі стрілою в боці, яке перемудрялося вишукувати корм під снігом і так виживати. Вони відвели тварину в табір живцем, аби нанести нести тушку на собі. Шестирічний Ганнібал Лектор дивився крізь щелину в стіні сараю, як вони вели оленя у двір, як тягли та викручували йому голову мотузкою, щоб в'язали навколо шиї. Дім не хотілося стріляти, тож вони спромоглися збити тварину з тоненьких ніжок і перерубати їй горло сокирою, лаючись один з одним різними мовами, розбираючись, хто має принести посудину, поки вся кров не витекла дарма на землю. На маленькому оленятті було небагато м'яса. І днів за два, може за три, дезертири в довгих плащах рушили з вартівні через кучугури до сараю. Їхнє смердюче дихання парувало на холоді, поки вони відмикали сарай. А потім знову взялися вибирати між дітей, які тулилися одне до одного в соломі. Жодна дитина не встигла замерзнути, тож вони постановили брати живу. Вони обмацали стегна, Плечі і груди Ганнібала Лектора обрали замість нього сестричку Мішу і повели її геть погратися, як вони сказали. Жодна дитина, яку вони забирали гратися, не повернулася. Ганнібал тримався за Мішу щосили, тримався залізною хваткою, доки вони не стукнули його важкими дверима сараю, зламали плечову кістку, і він знепритомнів. Вони повели її геть через кучугури, на яких і досі виднілися криваві плями після оленяти. Він молився. З усіх сил молився, щоб побачити Мішу знову. І ця молитва заполонила розум шестирічної дитини. Проте не змогла заглушити звуку від удару сокири. Молитва побачити її знову не лишалася цілком без відповіді. Ганнібал угледів таки кілька молочних зубів сестрички в смердючому відхіднику, яким користувалися його викрадачі, що стояв між хишкою, де вони спали, і сараєм, де вони тримали полонених дітей, які становили їхній раціон у 1944 році, коли Східний фронт було розбито. Після такої часткової відповіді на молитву, Ганнібала Лектора мало цікавили міркування на тему Бога. Крім визнання, що його власні скромні злодіяння бліднуть порівняно з хижацькими звичками Господа, чия іронія не перевершена, а безпричинна злість не має меж. Літак мчить у небі. Голова доктора Лектора злегка хитається на підголівнику. Він застиг між останнім поглядом, що кинув на мішу, яку вели закривавленим снігом, і звуком сокири. Він застряг між ними і не витримує. У світ літака зі спітнілого обличчя проривається короткий крик. Високий, гучний, пронизливий. Пасажири з переднього ряду озираються. Дехто щойно прокинувся від сну. Кілька пасажирів із переднього ряду гарчать. Господи Ісусе, малий, що з тобою таке? Боже! Доктор Лектор розплющує очі. Дивиться поперед себе. Відчуває, як його торкається чиясь рука. Це рука маленького хлопчика. Кошмар наснився, егеш? Хлопчик не боїться. Йому байдуже до скарг пасажирів із передніх рядів. Так, Мені теж сняться кошмари. Часто. Я з вас не кипкую. Доктор Лектор зробив кілька вдихів. Голова втиснулася у спинку сидіння. Потім до нього повернулося самовладання. Немов униз від лінії волосся прокотився спокій і затулив його обличчя. Доктор Лектор нахилився до хлопчика і сказав змовницьким голосом. Знаєш, а ти правильно робиш, що не їси ці Ніколи їх не їш. У літаках більше не подають поштові набори. Доктор Лектор, уже цілком себе опанувавши, дістав із нагрудної кишені кілька поштових аркушів, які забрав із собою з готелю, та взявся за листа до Кларіс Стагрінг. Спершу він намалював її обличчя. Тепер цей начерк зберігається в колекції Чеказького університету, і з ним можуть ознайомитися дослідники. На цьому малюнку Старлінг схожа на дитину, а її волосся, як у міші, прилипло до щоки через сльози. Ми дивимося на літак крізь пару нашого дихання. Сяйна, блискуча цятка в чистому нічному небі. Бачимо, як він проходить повз полярну зірку, повз точку невороття, приречений на спуск широкою дугою на зустріч завтрашньому дню нового світу.